Dacă treci râul Selenei Dacă treci râul Selenei, se face pare că sara, deși soarele lui lume eternă, noaptea nu ține. E o sară frumoasă, adormită, deși este ziua. Aerul e vioriu, miroasele florilor mândre, adormitor se ridică din oștile florilor mândre. Într-un codru măreț, unde arbor legat e de arbor, de liane ce spânzură în aer snopii de flori, Unde prin vechi copaci Fac albinele stupii sălbateci, Plin de faguri de miere, Ce curge ca aurul în soare, Cu de ghirlânzi uriașe copaci, Din a lor rădăcine, Până la vârfii din nori, Cu liane încolăcițis. Cari cu snop de flori înconjoară, Mărirea le îngroapă. Dacă prin codrii pătrunzi, Dai dovale vale frumoasă și verde, pe al cărei deal se întinde o mândră grădină. Mari cireși cu boabele negre, cu frunza lor verde, crengile îndoaie de greul dulcilor, negrelor boabe. Meri cu merele roșii ca fața cea dulce a urorei, mișcă în vânt frumoasele, mari, ordonatele roade. Iar pe marginea mândrei grădini, înălțată în huciuri, vița de vie cu frunza întoarsă ce umbră dorește, și cu strugurii vineți și galbeni, ce înflați, stau la soare. Vineți cu brumă sunt unii, iar alții cu boabele galbene ca aurul, fluturile înconjoară ca dulci corăbioare de colori și lumină, iar albine din bobițe crăpate sorb lamura mierei, iar în mijloc de grădine... Într-o lungcă de verzi portocale, înalță se ca într-un flor învăluit Palatul Selenei. Marei, cu zece intrări, La care duc scări înălțate Și cerdacuri în aer, Ținut de argintoase columne, și întrei trei caturi se înalță Palatul cu mii de ferestre, Mari și boltite, Prin care pătrund o lumină albastră. Și prin bolți de ferestre se văd argintoase coloane. Muri cu glinzi de diamant, lucesc mai clare ca ziua, Mândre icoane cu fete de crai îmbrăcate în albastru, Codri de basme cu arbori vrăjiți și cu albe cerboaice. Iar prin coloane pare că vezi trecând o minune, Luna cu părul ei blond desfăcut, care curge în valuri pe umeri în jos, înflat cu dulce de miroase și cântec, care tremură în veci în aerul final serii. De umeri goi, abia se ține o mantie albastră, minile albe de ceară se joacă cu cozile blonde și cu mărgeanul ce cade pe sâni, și cu creții de mantă.